talde hon eta ongi etorri berrio zarko entzule en guztioi. Eh, Berrio Zarre gaude, e, beti bezala FMko 1.8an eta gaurkoan e, saio beresia daukagu eta saio hau o, osatzeko talde berezi bat daukagula, talde Berrio eta oso talde Gaztea larun bat honetan berreozarren egunean e, bertan izango dute e, euren debuta eta e, urbildu dira estudio honetara ba, guri eta zuei guzti guztioi kontatzeko Bueno, pues eh, nola izan den talde honen sorrera eta talde honen aventura. Horretarako ditugu taldeekide guztiak eta guazen agurtzera. Eh, Unai, irrikitan dagola. Agurtzeko, Arratzaldeon. Arratza Arratzaldeon. Arratzaldeon ere oier. Kaixo, Arratzaldeon. Asier Salon, kaixo. Kaixo. Eta asier, demigel, arratza kaixo. Arratzaldeon. Arratzaldeon. Gamayur, Arratzaldeon. Arratxalde hon. Eta, Mikel? Arratxalde hon. Arratxalde hon, usue, Kaixo. Bueno, zer mauz hau dute? On, on, on. Ur bat honetan. Bistot, es. Ederki, larun honetan izango duzu eskandalosko estrenoa. E, bai. Bai, e, bostetan espero dugu e, ba, berriozarko jende asko etortzea gure lehenengo kontzertura zula lai elkartean, eta ba... orixe, bai. A dos, hitzor du da daukago onlarum batonetan, arratzaldeko bostetan, e, zula lai elkartean. Baina, alde aurretik konta eguzue, eskandalo, eskandalo, eh, aurreko gunean hasier de Miguele, esaten zaten zidan eskandalo deitzen zela, eh, eska egiten duzuelako edo zergatik. Bai, Kontatu, bai. pizkabate asier. A ber, hasiera batean, eh, unai, oier eta hiruok, Bai. Banku batean e, jotzen hasi ginen. Eta orduan besteo pues e, ziren eta joten hasi ginen. Konta gauzo Mikel. Hasi ginen perkushioarekin eta gero ba, instrumentu gehiago geitzen taldea o oh, gei e, sortu zen. Eta no laburatu sitxaisuen eskandalo ixen hau. A ber, oier, kontatu. Ba, egun batean musika eskolaera eramangen ituden bongo batzuk eta Asi errukan gitarra, orduan burretuzetza egun jotzea eta pues orduan eskandalo izenaiare jare genuen e, Bende eta asko burta entzetza eta eskanea genuen jo Zaspe ikidea sarete, asko sarete, talde bat edo eska musika talde bat edo satzeko Zema torteituzue oso gazteak sarete ez da? Ba, gu, amar, urte ditugu eta, pues, bai, oso gaztea gara. Amar, amaika eta guztiak mendialdea bint ikasten duzu, eh? Bai. Bai. Ba. Eta nola moldatzen zarete, haber, zer jotzen duzu, unaik e? Unai, zu zer egiten duzu? Ba, haber, ni e, abesten du eta Aha? trompeta jotzen du. Eta abeslari bat, eh, zu trompeta jolea, eta ab, e, abesten duzu, e, Mikel luste ere abesten duzu, ez da? Bai, bai. Eta, zerbait gehiago jotzen duzu uste dut lehen bai, antenatik anpoatzen duzu? Bai, pizka bat jotzen dut eta Aha. abestu. Eta, zerbait gauz e, abestea unairekin? Ongi. Ongi. Bai. Ongi moldatzen zarete? Bai. bai. Bueno, eta zer, zer gehiago dago, bateria lor da? Pues ni oier eta nahez eta bateria jotzen dut eta nire urtez entzaiotan oso fuerte jotzen dut. Azkarbeten naiz, maina motela goi hamar dut e Emozionatu egiten sala, Bateriak <laughs> Uxu, eh? Bateriak ekin Usu, se jotzen duzu? Ni Ni panderoa eta trikitiza Aha, asier, Erdemikel, zer jotzen duzu? Kaixo, e, ni hasier dut izena eta gitarra elektrikoak eh? bai, pues, jotzen dut Aha, edarki, koroak eire egiten duzu? Koroak ere egiten dituzu, eh? Bai, laugarren koroa Eta beste hasier Asier salone? Nei, trikitiza jotzen dut Eta bi edo hiru abestia bestenditut. Aha. Bueno, eta geratzen zaigu Amalur, Amalur zer jotzen duzu ba. Ni naiz eta txalaparta jotzen dut Aha. eta bestibatuetan kajoia. Txalaparta jotzen duzu zuek bi hasier e, salonen eta tasu pasatzen ba. dut. Bueno, ukiru Ah, hiruak, Hiru. e, e, hiruak bai. batera jotzen duzue? Ez, ah, ez tartekatzen zareta, ez? Bai, eh? bai, abesti ah, batzuletan, bai, zulten, bai. E, Eta non ikasi duzue, txalaparta jotzen zen e, ikusten dute, e. Hemen, e, musika geienok, Baina, parta, hemen musika eskolan ikasten duzuela gehienok, ez? Baina txalaparta hemen musika eskolan ere ikasten da Ez, ikasio genuen eskolan bai. Eskolan, ha? Ah? Zenbat denbora eh, eskandolo eh, talde honekin? Urte bat Urte bat, eta noiseroen zailatzen duzue? Ostira lero. Ostira lero, eta zen bat ordu? E, bat. Ordu bat, aha. Da, dira entzaio horiek? Ere entzai horiek ikusten ditut eta nire partez aldu gueman bat gehiago, baina e, bat etxean kantak estudiatu edo... Eee, baina... E, Entsaioan, ba, dena e, tita batean prestatu eta ba, jotzen aztea ba, tita batean. Hortuan, honen e, atxean lan bate egin behar da bai etxean, gero bai entzaiotan eta lehen ez dakit norkai duen urte bat e, uste eta esiar e, salonek esan duela urte bat dara mazuela kontsertu hau prestatzen, ez da? Bai, e, urte bat urte bat da erdi goaz, hau prestatzen eta ba, hori e, batzuetaren zaioak ba, irrikaz gaude jotzeaz edo nahi joia eta Ba, denakazten gara horrela alre buion, jotzen e, ba, nahi duguna eta igual batzuetan, mantxo-mantxo azibar gara jotzen, e, ba, edo hori. Kusues? E, nik uste dut pues, gehiago aldugula eman eta pues, entzaiatu aldugula orain oraindik asko. Eta etxean, kaina asko ematen dizute. <laughs> bueno, bai. E, bai. Baduzu bai. irakasleona, ez? Bai. Bueno, eta orain galdetu beharko dizuet zein da zuen talderik gustokoena. Benga, hizko gara usuengandik. Pues vendeta a dugu, ndoru eta pues ere gurea. Eh, pues eh... Ah, osea, que ben, abestiren bat ere eh parada izango dugu larun batean? Bai. Herki, eh. adibide zein. Pues bader desde Polís. Ajá. Pau pau. Ah. Eta gitarra begira ta, pues, Eta, bello Eta, Mikel, zein da zure talderik guztokoena, hola? Ere, bendeta eh, asko gustatzen zait Bai Eta hori, ba, kontzertuan hori abesti asko bendetazkoak joko ditugu Venga, Maior konta ikuzu, zein da zure talderik eh, guztokoena? Niri, bendeta asko gustatzen zait Azte zarete, guztiak bendetazaleak, bai? Bai. Eh? Azier de Miguel, konta ikuzu? Eh, nire talik bendeta da hombre. Azier? Azier Salón? Eh, nire ere bai bendeta, baina ere... Jotzen eh, dugu eh, bendetak ez diren kantak ere bai. Dabierri? Niri gatibu asko ere bai gure ez daik... Eh, konzertu asko ikusi ditut eta... Pues ere bai, baita ere, ja tipuko abestia joko ditugu eskandano, no Eta Ulai? Ba ni eh, popa gustoko dut. Baina horrela eskado pun taldeaba ere bendeta da. Uste du tentsun dudala, no eh, bai, abesti propioa duzuela, ezta? Maior, kontaigos. Bai. ¿Qué tal, la es canta. Es canta eh, no la eh, es que gente que te va a hacer. Pues, no sé, de chutera, eskátalo. ¡Vamos! <tose> ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, a ber, nor que animatu nahi du guren txuleak zuen kontzertura joateko Nor animatzen den, venga Eee, eh, eh, asier, eh, asier Eee, eh, pues, a ber eh, Berriozaren Berriozaren gunean da, oita bostean, bostetan Bai eh, Animatu zaitez, te, pues, ikustera Zuloan Bai eh, Eta hori, pues animatu Oso, oso polita izango da. Hadoz, larun bat honetan guzti guztiogu konbiatuta da gaude eskandalo taldeko lehen kontzertura eta guasen entxutera prestatu zuen kontzertu honetarako kuña. Maiatzako gaita bost! Larun batarekin, arratxaldeko bostetan, zuru araien kartean, kontzertua. Ziriborroa. Eta eskandalo taldearekin. Eldu batzuen laguntza behar duzue, suposatzen dut, ez? Eh? Pues nira eta kolibridiaz da eta mareako gitarrizta da. Eta, pues ere batzutan irakasten di pues, gitarra. Aha, eta... E, Oiek e, duzue atzean, bultsatzen adibidez, kolibriaren kasuan, suposatzen dut e, laguntzai zugarria izan daitekela horrelako eskarmentuzko pertsona izatea taldean, ezta? Bai, e, bi alditan edo gehiagotan. Etorri da gure entzaiora eta esan digu, eta pasadon pasa saioan, etorri zen Ruben, bendetakoa. Ah, baitu, Ruben Anton Bai Ah, bueno Eta horrelako bisitak izatea ere Animo hondiak ematen ditu, ez? Bai. Suposatzen dut Bai es? Osungi Bueno, aizuek, pues eh, Bai, oher, guztetak izatea Zan nahi duzula zerbait Eta ere bai Entzai eh, hor guztietan Gure eta eta Egoten dira Gure aguntera Baina Hemendik eh, Gure E... Eh, Ama bakar bat igotzen da Egun guztietan Aha. Idoia horduna ditzen da Unairen amada ama Eta beti igotzen da Eta asko laguntzen dugu Bueno, ba Agur bero bat Idoiari, kolibriri Guraso guztiei Eta agurtzeko Garaia helduzaigu Beraz, nahi bauzue, agurtuko dugu Ai? Agur! Berrizar Bueno, kuadrilla, larumatean egon gola ba bai. Agur! agur. Arrur! Arrur! Arrur! Arrur!